Második fejezet Háló az űrben Üres és sötét volt a diák szálló. Nem csoda, hajnali fél ötkor. Jonti mégis elbizonytalanodott, miközben kinyitotta az ajtót. Hallgatódzott, nincs -e valaki odabent. Ne! suttogta, ne gyújtson villanyj! nem kell, hogy beszéljenek. Ma éjszakára már elegem volt a sötétségből, morogta Byron. Majd félig nyitva hagyjuk az ajtót. A fiúnak nem volt kedve vitatkozni. Ledobta magát az első székre, s nézte, hogyan szűkül keskeny vonallá a becsukódó ajtóban a fény négyszöge. Most, hogy mindenen túl volt, elfogta a reszketést. Jonti megakasztotta az ajtót, és lefektette a padlón lévő fénycsikra a sétapálcáját. Figyelje! Ez majd elárulja, ha valaki elmegy itt, vagy ha megmozdul az ajtó. Kérem, mondta Byron, most nem vagyok összeesküvő kedvemben. Miért viszont, ha elmesélném mindazt, ami mondani valója van? Tudom, hogy megmentette az életemet, és holnap annak srendja módja szerint hálás is leszek érte, de most nagyon rám férne egy ital és egy kiadós pihenés. El tudom képzelni, mit érez, felelte Jonti de pillanatnyilag ne számítson valami hosszú pihenésre. Mellesleg szeretném, ha az a pihenés hosszabb lenne, mint pillanatnyi. Tudja-e, hogy ismerem az apját? A kérdés váratlanul érte Byront. Felvonta a szemöldökét, ám ezt természetesen nem lehetett látni a sötétben. Soha sem említette, hogy ismerné magát? Mondta. Meglepne, ha említette volna. Azon a néven, amit itt használok, nem ismer. Egyébként Hallott mostanában az édesapjáról. Miért, kérdezi? Mert nagy veszélyben van. Micsoda? Jonti keze a fél homályban rátalált Bájron karjára, és erősen megszorította. Kérem, ne emelje föl a hangját! Byron csak most eszmélt rá, hogy eddig suttogva beszélgettek. Pontosabban fogalmazok, folytatta Jonti. Az apját őrizetbe vették. Érti, mit jelent ez? Nem, nem értem. Mi vette őrizetbe, és mire akar ezzel célozni? Miért zaklat engem? Byron érezte, hogy a halántéka lüktet. A hipnát és a halál közelsége lehetetlenné tette, hogy megbirkozzon ezzel a szemtelen alakkal, aki annyira közelül hozzá, hogy a suttogását is olyan tisztán érti, mintha kiabálna. Nyilván van valami sejtelme róla, jött az újabb suttogás, hogy milyen munkát végez az édesapja? Ha ismeri az apámat, akkor tudja, hogy ő Vájdemosz gazdája. Ez a munkája. Nos, legfőjebb annyi oka van rá, hogy megbízom bennem, hogy megmentettem az életét, mondta Jonti. Csak hogy mindaz, amit elmondhatna nekem, én már mind tudom. Tudom például, hogy az édesapja összeesküvést sző a tiránnok ellen. Ezt tagadom, sziszette Bajron. A mai ilyetett szolgálata nem jogosítja fő rá, hogy ilyen kijelentéseket tegyen az apámmal kapcsolatban. Ostobán köntör falasz fiatalember, s ezzel rabolja az időmet. Nem látja, hogy a helyzet túl nőtt azon, hogy szópárbajt vívjunk felette? Kereken megmondom, az apja a tirannok fogságában van. Lehet, hogy azóta már meg is halt. Nem hiszek magának, emelkedett felfélig ültéből Byron. Abban a helyzetben vagyok, hogy tudhatom. Fejezzük ezt be, Jonti, nincs kedvem az eféle rejtélyekhez, és rossz néven veszem, ha megpróbál. Na, mit? Jonti mindig elegáns stílusa, mintha kicsi kicsorbult volna. Mit nyerek vele, ha egy elmondom magának? Emlékeztetem rá, hogy értesülésem, melyet most nem óhajt tudomásul venni, tette számomra világossá, hogy gyilkosságot fognak megkísérelni maga ellen. Itt ilyen abból, ami történt felel. Kezdje újra, és beszéljen világosan. Hallgatom, mondta Byron Helyes. Gondolom tudja rólam felől, hogy noha végénnek adtam ki magam, a csillagköd királyságokból származó földie vagyok. A kiejtése alapján gondoltam erre a lehetőségre, de nem tartottam fontosnak. Pedig fontos, barátom, azért jöttem ide, mert akárcsak az édesapja, én sem szerettem a tirannokat. Öt éve elnyomják a népünket. Ez hosszú idő. Nem vagyok politikus. Junti hangjában megint érezni lehetett az ingerültséget. Ó, oh, ne gondolja, hogy az egyik ügynökük vagyok, aki bajba akarja sodorni magát. Igazat mondok. Egy éve engem is elkaptak, ahogy most elfogták az édesapját. Nekem azonban sikerült megszöknöm. Eljöttem ide a földre, ahol azt hittem biztonságban lehetek, míg föl nem készülök a visszatérésre. Ennyit és nem többet kell elmondanom magamról önnek. Ez is több, mint amennyit kértem, Sír. Byron hiába igyekezett, nem tudta kiiktatni hangjából az ellenszenvet. Fontoskodó modorosságával hatott rá ez a Jonti. Tudom, de legalább ennyit el kellett mondanom, hiszen ezen a réven ismerkedtem meg az apjával. Velem dolgozott, helyesebben én dolgoztam vele. – Ismert engem, de nem hivatalosan, mint a felosz bolygó legtekintélyesebb nemes embere. – Ugye ért engem? – Igen, mondta Byron, és teljesen fölöslegesen bólintott hozzá a sötétben. – A továbbiakat már nem szükséges részletezni. A hírek itt is elérnek hozzám, tehát tudom, hogy börtönbe vetették. – Tudom. De ha pusztán csak gyanú volna, ez a maga elleni merényletkísérlet elegendő bizonyítékot hogy nyújtana. Milyen értelemben? Ha a tirannok elfogták az apát, vajon szabadon hagynák-e a fiút? Ezzel azt akarja mondani, hogy a sugárbombát a tirannok csempészték be a szobámba? Képtelenség. Miért volna képtelenség? Nem tudja megérteni a helyzetüket? Ötven világot kormányoznak, több százszoros túlerő áll velük szemben. Ebben a helyzetben az erő nem elegendő. Ők a fondorlatok, intrikák, gyilkosságok mesterei. Óriási a háló, amelyet kidobtak az űrbe, óriási és apró szemű. Nagyon is elképzelhetőnek tartom, hogy elér fény évnyire is, egészen a földig. Byron továbbra is érezte a lidész nyomást a mellén. Hallani lehetett, ahogy a távolban a helyükre teszik az ólomlemezeket. A szobájában nyilván azóta is mormol a számláló. Ennek nincs semmi értelme, mondta. A héten visszamegyek a Nefeloszra. Tudhatnak róla ők is. Miért akarnának itt megölni? A várnának, az ölükbe pottyannék. Most, hogy megtalálta a gyenge pontot, megkönnyebbült. Nagyon akart vízni a logikájában. Jonti közelebb hajolt. Illatos lehelete felborzolta a hajszálakat Byron halántékán. Az apja népszerű ember. A halála, mert ha a egyszer börtönbe vetették, szembe kell néznie azzal a tényjel, hogy ki is végezhetik, még az általok minden áron próbált gyáva fajnak a haragját is kifogja váltani. Maga Vájdemos új gazdája meglovagolhatja azt a haragot, s ha magát is kivégzik, azzal csak növelik a veszélyt a maguk számára. Nem akarnak ők mártírokat csinálni, de ha maga hajlandó volna meghalni egy távoli világot, mondjuk egy balesetben, az nagyon is megfelelne nekik. Nem hiszek magának, mondta Byron. Már csak ezzel tudott védekezni. Jonti felállt, miközben vékony anyagból készült kesztyűjét igazgatta. Eltúlozza a dolgot felül, meggyőzőbben játszana a szerepét, ha nem tetetne teljes tudatlanságot. Az apja feltehetően azért, hogy magát védje, megkimért a valóságtól. Én mégis kétlem, hogy az ő hite a világon semmi hatást nem gyakorolt magára. A maga tiránnak iránti gyűlölete nem lehet más, mint az ő gyűlöletének a tükröződése. Akárhogyan is, de föl kell készülnie az ellenök vivandó harcra. Byron megrántotta a vállát. Jonti folytatta. Talán rájön, hogy a fia felnőtt, s használható ember lett belőle. Maga jól megvan itt a földön, és elképzelhető, hogy a tanulást összetudja egyeztetni, tegyük föl egy megbízás teljesítésével. Lehet, ez például egy olyan feladat, amelynek meghűsítása érdekében a tirannok akár még arra is képesek, hogy megöljék magát. Micsoda ostoba melodráma? Valóban, legyen hát az. Ha az igazság nem győzi meg most, majd meggyőzik később, maguk az események. Lesznek még gyilkossági kísérletek maga ellen, és a következő sikerülni fog. Ferül, maga ettől a perctől fogva halott ember. – Várjon! – pillantott fel Bájron. – Magának milyen személyes érdeke fűződik az ügyhöz? – Hazafi vagyok. Szeretném ismét szabadnak látni a királyságokat, élükön a maguk választotta kormányokkal. – Nem. – A személyes érdekét kérdezem. – A puszta idealizmust nem tudom elfogadni, mert nem hiszem el magáról. Sajnálom, ha ezzel megsértettem. – Byron szavaiból valamiféle konokság érződött. Jonti visszaült a helyére. Az én országomat elvették, kezdte. Míg számüzetésbe nem mentem, kénytelen voltam elfogadni azoknak a gnómoknak a parancsait. És azóta még sürgetőbbnek érzem, mint valaha, hogy újra olyan ember lehessek, mint amilyen a nagyapám volt, aki a tiránok bejövetele előtt élt. Eléggé gyakorlatilag ok ez arra, hogy akarjam a forradalmat? Ennek a forradalomnak az édesapja lehetne az egyik vezére. Hát ne hagyja cserben, ha tudja. Én? 23 éves vagyok, és erről az egészről semmit sem tudok. Nálam alkalmasabb embert is találhat. Kétségtelenül találhatnék, csak hogy az nem lenne a maga apjának a fia. Ha az édesapját megölik, maga lesz Vájdemoz gazdája. S mint ilyen, számomra akkor is értéket jelentene, ha tizenkét esztendős volna, és ráadásul gyenge elmélyű. Nekem ugyanazért van szükségem magára, amiért a tirannoknak meg kell szabadulniuk magától. És ha az, ami engem kényszerít, nem győzi meg magát, akkor az ő érveik is hiába valóak. Volt sugárbomba a szobájában, ez csak is azt jelenti, hogy meg akarták ölni. Ki más akarná megölni magát? – Senki – válaszolta Byron. – Senki azok közül, akiket ismerek. Vagyis, amit az apámról mondott, igaz. – Igaz. Tekintse úgy, mint okot a háborúra. Gondolja, hogy akkor jobb lesz neki? Egy napon majd emlékművet emelnek neki az űrben tízezer mérföldről látható sugázó felirattal? A hangja fátyolossá vált. – Gondolja, hogy ettől majd boldog leszek? – Jonti várt, de Byron nem szólt többet. Mit akar tenni? Kérdezte nagysokára. Hazamegyek. Ezek szerint még most sem érti a saját helyzetét. Azt mondtam, hazamegyek. Maga szerint mit kellene tennem? Ha él az apám, kiszabadítom. Ha meghalt, akkor... Akkor... Nyugalom, intette Jonti hűvös, és ingerült hangon. Dühöng, mint valami gyermek. A nefeloszra nem mehet. Nem érti, hogy oda nem mehet? Gyerekkel beszélek, vagy értelmes fiatalemberrel? Mit tanácsol? Motyogta Byron. Ismeri a Ródia igazgatóját? A tirannok barátját? Ismerem. Tudom ki ő. Mindenki tudja, a királyságokban kicsoda ő. Ötödik hírek a Ródia igazgatója. Találkozott vele valaha? Nem. Gondoltam. Ha nem találkozott vele, nem ismeri. Az az ember félkegyelmű felel. Szó szerint értem. De ha a tirannok elkobozzák a Vajdamoszi gazdaságot, és megteszik, ahogy megtették az én földjeimmel is, azzal is híreket fogják megjutalmazni. Ott biztonságban tudják magukat a tirannok, és magának is oda kell mennie. Miért? Mert híreknek legalább van befolyása a tirannokra. Annyi befolyása, amennyi egy talpnyaló bábúnak csak lehet. Ő el tudja intézni, hogy magát visszahelyezzék a birtokába. Nem értem, miért tenni. Valószínűleg tartom, hogy kiad nekik. Úgy van, maga azonban résen lesz, és ha teheti, elkerüli azt. Ne felejts el, a cím, amit visel, értékes, fontos, de mindenre nem elegendő. Egy összeesküvésben az ember mindenek fölött legyen gyakorlatias. Az emberek érzelmi alapon és a neve iránti tiszteletből csatlakozni fognak magához, de ahhoz, hogy meg is tartsa őket, pénzre lesz szüksége. Időre van szükségem, hogy dönthessek, mondta elgondolkodva Byron. Nincs ideje. Az akkor fogyott el, amikor a sugárbombát betették a szobájába. Eljött a cselekvés ideje. Adhatok magának egy ajánló levelet hírekhez. Ilyen jól ismeri őt? Látom, igazából sohasem alszik el a gyanúja. Egyszer küldöttség élen jártam hírre udvarában. Lingen országfelelősét képviseltem. Lehet, hogy a tökéletlen agyával már nem emlékszik rám, de ezt nem fogja bevallani. A levél átadásával egyszer mint bemutatkozik, és attól kezdve rögtönözhet. Reggel megkapja tőlem a levelet. Délben indul egy hajó a ródiára. Jegyem is van a maga számára. Én is megyek, de egy másik útvonalom. Ne késlekedjék. Itt már mindennel végzett, ugye? Még hátra van a diplomaosztás. Egy darab pergamen. Számít ez magának? Már nem. Pénze van? Ön van elég. Nagyszerű. A túl sok gyanút keltene. Éles hangon felkiáltott. Ferel! mint mintha bódulatból rezzent volna fel. Tessék, menjen vissza a többiekhez, ne említse senkinek, hogy elmegy. A tények majd beszélnek maga helyett. Byron mogorván bólintott. Agya valamelyik hátsó zugában az a gondolat motoszkált, hogy a küldetését nem teljesítette, és hogy ezzel is cserben hagyta haldokló apját. A szíve megtelt semmire se jó keserűséggel. Többet is elárulhattak volna neki. Megoszthatta volna velük a veszélyeket. Nem lett volna szabad engedni, hogy tudatlanul cselekedjék. Most, hogy megtudta az igazat, vagy annak egy részét arról, hogy mekkora szerepet játszott az apja az összeesküvésben, még nagyobb jelentőséget kapott az a dokumentum, amelyet meg kellett volna szereznie a földi levéltárak valamelyikéből. De erre már nem jutott idő. Nincs több idő, hogy megszerezhesse a dokumentumot és arra sincs, hogy ezen morfondírozzon. Nincs idő, hogy megmentse az apját. Lehet, hogy élni sincs több idő. Úgy teszek mindent, ahogy mondja Jonti. Szenter Jonti megállt egy pillanatra a diák szálló lépcsőjén, és végignézett az egyetem területén. Pillantásában minden volt, csak csodálat nem. Mi alatt végig lépdelt a téglákkal kirakott keskeny úton, amely jól láthatóan kanyargott az álruztikus környezetben, az ókoróta szinte kötelezően ez a levegő lengtebe a városi egyetemeket, tekintetével bejárhatta a város egyetlen főutcájának fényeit. Junti egy percig elnézte az égboltot. Több mint ötven év telt el azóta, hogy jöttek a tiránnak, és egy-kettőre véget vetettek két tucat egymással szívekodó veszekedő, politikai egység önálló életének a csillagködön túli mélységekben. És most, hirtelen és időnap előtt rájuk telepedett a visszatartott lélegzek csendje. Még nem tértek magukhoz a vihartól, amely egyetlen hatalmas villámcsapással érte útöl őket. A nyomában csak rángások maradtak, melyek hasztalan hoztak mozgásba néha napján egy-egy világot. Nehéz és hosszadalmas munkára vállalkozott volna az, aki ezeket az izomrángásokat egyetlen jól időzített hullámmozgásba akarta volna átrendezni. Nos, elég hosszú ideig élt-e földi visszavonultságban. Ideje visszatérni. Odahaza a többiek azóta talán már azon dolgoznak, hogy kapcsolatot teremtsenek vele a szobájában. Kissé elnyújtotta a lépteit. Ahogy belépett a szobájába, rögtön észrevette a sugarat. Személyi sugár volt, melyet ez idáig még nem fenyegetett semmi, tehát biztonságosnak volt tekinthető. Nem kellett hozzávevő készülék, fémekkel, huzalokkal nem kellett kapkodni elúszó elektronhullámok után, melyek egy félezer fényévnyi messzeségben lévő világ üzenetét hozzák a hipertéren át suttogó impulzusaikkal. A szobájában maga az űr volt polarizálva és véterre állítva. Sima szövetéből száműztek minden esetlegességet. Ezt a polarizáltságot semmi módon nem lehetett észlelni, kivéve, hogy venni tudta az adást. De az űr egy különös hasábjában csak az ő agya működhetett vevőkészülékként, mert az üzenetet hozó sugár rezgéseire nem tudott válaszolni más, csak is a saját, megfelelő jellemzőkkel bíró idegsejtrendszere. Az üzenet is olyan egyedi volt, mint saját agyhullámainak összetévezhetetlen sajátos jellege, s a világ mindenségben élő sok-sok kvadrégiónyi ember közül gyakorlatilag nem fordulhatott elő, hogy bárki is letagadhatta volna egy másik ember személyi hullámát. Jonti agya tehát vette a hívást, amely a hipertér végtelen üres terein túlról nőszített feléje. – Haló! Haló! Haló! Haló! Az adás korán sem volt olyan sima ügy, mint a vétel. A nagyon különleges vívő hullám létrehozásához egy olyan mechanikus szerkezet kellett, amely visszatudott csatolni a csillagködön túli kapcsolathoz. Ezt a szerkezetet a jobb vállam viselt rejtette magába. A készülék automatikusan bekapcsolt, amikor Jonti belépett az űr polarizált hasábjába, és neki csak ezt követően kellett a gondolatai tudatosan irányba állítania és összpontosítania. Tessék, ennél több azonosításra nem is volt szükség. A hívója a süket ismételgetése abba maradt, és az agyában szavakká formálódó üzenetekké változott. Üdvözlőjük, szír! Vajdamoszt kivégezték! A hír természetesen még nem kapott nyilvánosságot. Nem lepek. Felekeveredett más is? Nem, szír. A gazda egyszer sem tett vallomást. Bátor és hűséges ember volt. Igen, de olykor több kell az egyszerű bátorságnál és hűségnél. Különben elkapják az embert. Kicsivel több gyávaság hasznosabb lett volna. Na mindegy. Beszéltem a fiával, az új gazdával, akit már is megcsapott a halálszele. Őt fogjuk felhasználni. Megkérdezhetem, hogyan szír. Jobb, ha az események adnak választ a kérdésére. Még korai, hogy megjósoljam a következményeket. Holnap indul a ródiai hírrekhez. Hírrekhez? Óriási kockázatot vállal a fiatalember. Vajon tud-e róla, hogy... Elmondtam neki annyit, amennyit elmondhattam, felelte élesen Jonti. Amíg nem bizonyított, nem bízhatunk meg benne vakon. Az adott körülmények között úgy kell vennünk, hogy próbára tesszük, mint akárki mást. Feláldozható, nagyon is feláldozható. Ne hívjanak újra, elhagyom a földet. És Jonti egy ellentmondás nem tűrő mozdulattal eltépte a mentális kapcsolatot. Nyugodtan végig gondolta a nap és az éjszaka eseményeit, mérlegretéve minden egyes történést. Lassan mosolyra húzta a száját. Minden tökéletesen el volt rendezve. A komédia mostantól kezdve lejátszhatja önmagát. Semmi nem volt a véletlenre bízva.